а передавали традицію в усній формі. Сенс життя брате Пантелеймоне, не в тому, аби що осені шурхати ногами опале листя. Але ж на референтамі ти проголосуєш проти цієї совкової імперії, Серафиме. Ти ж не проти вільної України. Пояснюю для особливо тупих. Серафим лагідно подивився на Людинюка, той не зміг не відзначити, що його друг із середини ніби світиться. Минулої осені я годинами дивився, як вітер же не кудись опали листя. Тузик наш песик, ти ж його знаєш, бігав за ним, ловив, думав, що то гробці чи підлі кошенята, або ті нахабні курчата, що внадалися красти його собачу їжу. Ну, дійшло. Слухай, старий. Хай це сент у свого життя, але на цьому його життя відрізку є реальний шанс здобути Україну. Візьмеш трохи газет і листівок для розповсюдження. А що? Тузик не може відрізнити лисі від курчат чи кошенят? У тому й річ, радісно вигукнув Серафін. Він же не дурний пес. Знає, що то не кошаче поріддя, а просте листя, але ловить. Це заважка для мене мудрість, Серафиме. Настає віршальний момент. Прийшла година, час йти до бою, як співалася давнину. Ніхто не має права відсиджуватись на печі. А ти знаєш, Арбурел осягнув. Що осягнув? Дзен. Що? Арбурел осягнув Дзен, гордо вимовив Серафим. Не може бути, вигукнув Люденюк, хоч уявлення не мав, про що йдеться. Правда, Серафим випромінював таке щастя, ніби перебував уже за півкроку до нірвани. Коли я завів йому про опале листя, він сказав, що знає, про що це я. Сказав він дослівно так. Треба сім діб пити, головне безпробудно. Потім три дні і три ночі сидіти, а коли вже трохи попустить, «Випити добре зеленого чаю, і тоді...» «Зрозуміло», – буркнув Люденюк. «Войко, Делірій з ціпом ходить поміж вас. Хоч би як тобі було смішно, Серафиме, але тепер для мене має сенс інше – Україна. І не смійся, скотино, завари краще чаю. У мене зелений, хай буде. Правда, я вже два роки, як тижнями, безпробудно не п'ю». Кожен набирає свою стежку на гірську вершину, поблажливо кинув Серафим і пішов на кухню. Коли випадав вільний від підривної на розвал СРСР роботи час, Люденюк займався своєю звичною справою – самокопанням. Рефлексіями поправила його Ліна. Ні самокопанням наполягав на своєму Люденюк. Я запитував себе, здолав ти нарешті цей свій липкий, смердючий, волохатий страх перед владою на загал і КГБ зокрема, а якщо конкретно, то перед симпатичним товариським і Чемним хлопцем-майором, ні, уже полковником, а завтра буде генералом, як сказав йому хтось із давніх друзів, Москвиченко чи Петроградов, забув, то дорікою-швецем. Та ніфігай ти його не здавав. Боїся бляха власної тіні не те, що... Боїся, коли ходиш хатами агітувати проти оновленого Союзу, а відповідно за незалежну Україну. Боїся, коли проводиш збори осередку руху, головою якого тебе обрали статечні джерелівські газди. Боїся, коли відкрито носиш на велозі Піджака коштовний канадійський синьо-жовтий значок із тризубом і написом «Рух», боїться, коли роздаєш на автобусній зупинці усім хочем цю безпредельну газету «Час», боїться, коли на свята носиш дірелеум жовто-блакитний, як каже місцевий голова «Прапор», Боїться, коли ліпиш на паркани листівки зі статистичними даними, де вказано, що Україна виплавляє найбільше в СРСР сталі і човуну, виробляє найбільше різних гарних товарів, вирощує найбільше хлібця, так от варто лише віддалитися, і відразу заживмо, як у Франції». Саме з Францією, приблизно співмірною за територією, населенням і природними умовами, найчастіше порівнювали українські сепаратисти Україну. Боїсься, коли виступаєш на безкінечних мітингах, знаючи, що за рогом стоять автобуси з псами соціалізму, бійцями так званого ОМОНу у спаричних шоломах із плексигласовими намордниками з гумами-кийками і дір щитами в руках, чим не легіонери Римської імперії, що йдуть проти повсталого гладіаторського війська Спартака. Це тут. А у Києві в засаді на жовто-блакитників, Люденюк сам бачив, коли був делегатом великого збору руху, одного разу стояв спецпідрозділ під кодовою назвою «Циклоп-Б», який у разі виходу ситуації з ситуації з-під контролю мав потроїти маніфестантів бойовими отруйними газами. Командував циклопом Б полковник Одноокий, якому колеги придумали прізвисько Кутузов. Такий от ментовський гумор. Та на весь свій акселератний зріст цей мерзенний страх постав 19 серпня 1915. 91-го року. Мало того, що понеділок, а тут ще воно ГКЧП якесь. До петущих дійшло згодом, коли хто як міг похмелитися, а от не питущі, до яких на тому історичному етапі належав і Пантелеймон Люденюк, збагнули відразу ж після третього повтору по телевізору «Лебединого озера» Державний переворот. Перше, що прийшло в голову Людинюкові, це тікати. Негайно, швидко, далеко. Питання, куди, навіть не стояло. Ясна річ, що за кордон. А скільки найближчим кордоном був румунський, то так. Все ще невідомо, що паскудніше. Бути в 40-му році визволеним Червоною армією з-під ярма Королівсько-Боярської Румунії, чи тепер утікати в постреволюційну Румунію? Від оновленого ярма Комунокацапської імперії те, що нові владці гекачепісти першим чином напустять терор на національно свідомих українців сумнівів не викликало. Румуни, звичайно, Рефуджіантів з Північних Балкан, де так і не постала незалежна Україна, приймуть. Але скільки буде зловтіхи? А потім не факт, що вони не видадуть злочинців-екстремістів за першою ж вимогою радянського уряду?